Стівен Кінг. Країна розваг. Доналду Вестлейку. Машина в мене була. Однак восени 1973 року до Джойленду від пляжного готелю Місіс Шопло в містечку Гевенс Бей я діставався переважно пішки. Мені здавалося, так буде краще. А власне, найкраще. На початку вересня пляж Гевен-Біч стояв майже порожній, і це було суголосно моєму настрою. Та осінь виявилася найпрекраснішою в моєму житті. Я так вважаю дотепер, хоч минуло вже 40 років. Та водночас я ще ніколи не почувався таким нещасним. Це теж правда. Люди думають, що перше кохання солодке і приємне, та ще солодшим воно стає, коли перший зв'язок рветься. Про це склали тисячу пісень, у стилі поп і кантрі, ви їх чули, якомусь дурнику розбили серце. Утім, те перше розбите серце болить найбільше, загоюється найповільніше і залишає по собі найпомітніший шрам. Що в цьому солодкого? Увесь вересень і початок жовтня небо над Північною Кароліною було ясним, а повітря теплим навіть о сьомі ранку, коли я виходив із своєї квартирки на другому поверсі і спускався зовнішніми сходами. Навіть якщо з дому я виходив у легкій куртці, то вже на другій половині тих трьох миль, що відділяли містечко від парку розваг, куртка теліпалася, зав'язана на поясі. Першу зупинку я робив у кондитерській Бетті. Купував пару ще теплих круасанів. По піску за мною тяглася моя тінь щонайменше 20 футів завдовжки. Над головою кружляли чайки. Вони вловили пахощі круасанів, загорнутих у воскований папір. А коли я повертався, зазвичай це було близько п'ятої вечора, хоча іноді й довше затримувався у Гевенс Бей, містечку, яке з кінцем літа поринало в сон. Мене ніхто не чекав. Тінь супроводжувала мене по воді. Коли починався приплив, вона похитувалася на хвилях, наче повільно танцювала хуло. Звісно, я не певен на сто відсотків, але мені здається, хлопчика, жінку і собаку я побачив, ще коли вперше вирушив тим шляхом. Уздовж усього узбережжя між містечком і манливими мерехтливими блискітками Джойлендо тяглася низка літніх будиночків. Чимало серед них було дорогих, чимало вже наглухо зачинили після дня праці. Та тільки не найбільший з них, не той, що нагадував зелений дерев'яний замок. Дощана доріжка вела від широкого заднього дворика до того місця, де водорості поступалися дрібному білому піску. У кінці доріжки стояв столик для пікніка, який затіняла велика яскраво зелена пляжна парасолька. Під нею сидів хлопчик на інвалідному візку. На голові в нього була бейсболка, а ноги від попереку і донизу навіть у найтепліші дні, коли температура коливалася в межах 70 градусів, вкривала ковдра. На мій погляд, йому було років п'ять, не більше, від семи так точно. Собака Джек Рассел Тер'єр або лежав коло нього, або сидів біля ніг. Жінка сиділа на одному із стільців біля столика, іноді читала книжку та переважно просто дивилася на воду. Вона була дуже вродлива. Дорогою туди чи назад я завжди махав їм на знак привітання, і хлопчик відповідав мені помахом руки. Вона – ні, принаймні попервах. 1973 був роком нафтового ембарго ОПЕК, роком, коли Річард Ніксон заявив, що він не шахрай. Роком, коли померли Едвард Робінсон та Ноел Ковард, то був втрачений рік Девіна Джонса. Я був 21-річним незайманцем з літературними претензіями. Усе моє майно складалося з трьох пар джинсів, чотирьох пар боксерських трусів, Форда, Драндулета з хорошим радіо, скороминущих суїцидальних намірів і розбитого серця. Приємно, правда? Серцеїдку звали Венді Кіган і вона не заслуговувала на такого хлопця, як я. Щоб дійти цього висновку, мені знадобилася більша частина життя. Проте ви ж знаєте, як стара приказка мовить: краще пізно, ніж ніколи. Вона була спортсмута штат Нью-Гемпшир, я походив з Саут-Бервіка штат Мен. По суті, її можна було назвати моєю сусідкою. Ми почали ходити разом, як це модно було казати в ті часи. На першому курсі УНГ познайомилися на вечірці для фрешменів, хіба не казка. Як в одній з тих поп-пісень. Два роки ми були нерозлучні, скрізь ходили і усе робили разом. Усе, крім цього. Ми обоє вчилися і працювали при університеті. Вона в бібліотеці, я в їдальній Коммонс. Нам випав шанс зберегти цю роботу протягом літа 1972-го. І авже ж ми ним скористалися. Гроші там платили не такі аж великі, але можливість бути разом видавалася безцінною. Я думав, що влітку 1973-го все буде так само, поки одного дня Венді не заявила, що її подруга Рене знайшла їм роботу в універмазі «Філінс» у Бостоні. «А мені тепер що робити?» – спитав я. «А ти зможеш приїжджати до мене?» Відповіла вона, «Я буду страшенно скучати за тобою, але правда, де, в нам із тобою тільки на користь піде, якщо ми трохи побудемо на різно». Слова, що найчастіше віщують кінець. Напевно, ця думка відбилася в мене на обличчі, бо Венді стала навшпиньки і поцілувала мене. «У розлуці любов міцнішає, сказала вона, – «крім того, якщо в мене буде своє житло, ти зможеш залишитися на ніч». Але, кажучи це, вона не дивилася на мене. Та й на ніч я в неї ніколи не залишався. «Забагато сусідок», – казала вона, замало часу». Звісно, такі проблеми можна було легко подолати. Проте чомусь ми цього не зробили, що само по собі мало би бути для мене промовистим знаком. Озираючись назад, я бачу, наскільки промовистим насправді він був. Кілька разів ми підійшли до цього, в притул, але це… Так і не сталося. Вона завжди зупиняла мене, а я не наполягав. Я був дуже галантним, хай поможе мені Бог. Відтоді я частенько замислювався над тим, щоб змінилося, на краще чи на гірше, якби я таким не був. Але тепер я точно знаю, що галантним хлопцям рідко дають. Напишіть це на аркуші паперу і повісьте в себе на кухні. Перспектива провести ще одне літо, замітаючи підлогу в їдальні і складаючи брудні тарілки у старезні посудомийні машини в їдальні, не надто мені всміхалася. Особливо, коли Венді за 70 миль на південь милуватиметься яскравими вогнями Бостона. Але то була постійна робота, якої я потребував, а інших підробітків не намічалося. Та раптом у лютому нагода змінити роботу приїхала до мене на конвеєрі з брудним посудом. Того дня хтось читав керолайна Лівінг, запихаючись стравами дня, бургерами Мексикалі і картоплею фрі Карамба. Цей хтось залишив на таці журнал, а я його підібрав разом із стрілками. Хотів був викинути у смітник та потім передумав безплатне чтиво воно й в Африці безплатне чтиво. А я мусив заробляти собі на навчання, не забувайте про це. Я запхав його собі в задню кишеню та й геть забув, аж поки не прийшов у свою кімнату в гуртожитко. Там, коли я перевдягав штани, журнал випав на підлогу і розгорнувся на розділі з оголошеннями. Той, хто читав журнал, обвів кружальцем декілька оголошень про роботу, хоча зрештою, напевно, ця людина вирішила, що вони всі їй не підходять. Інакше Керолайна Лівінг не опинилася б на конвеєрі? Оголошення, на яке я звернув увагу, містилося ближче до кінця сторінки, хоч його й не обвели. Перший рядок жирними літерами проголошував. Робота поблизу раю. Хіба міг англійський філолог прочитати таке і не пійматися на гачок? І хіба міг похнюплений 21-річний юнак у чиїй душі наростав страх, що його дівчина віддаляється від нього, не піддатися чарам, коли уявляв собі роботу в місці під назвою «Країна Розваг». В оголошенні був номер телефону, і я, не в змозі опиратися імпульсу, подзвонив. Через тиждень у мою поштову скриньку в гуртожитку лягла заява про працевлаштування. У листі, що її супроводжував, було написано. Якщо я хочу отримати роботу на все літо і повний день, а я хотів, то виконуватиму багато різних доручень, і майже всі вони будуть пов'язані з допомогою відвідувачам. Я повинен мати чинне посвідчення водія, а також пройти співбесіду. Наближалися весняні канікули, тож я міг пожертвувати поїздкою на тиждень додому в мен і натомість з'їздити на цю співбесіду. Та тільки я планував провести хоча б частину цього тижня з Венді. Може, у нас би навіть дійшло до цього? Їдь на співбесіду, сказала Венді, коли я їй розповів. Ані тіні вагання не промайнуло в її голосі. Принаймні буде пригода. Мені б з тобою була пригода, заважив я. У нас буде повно часу наступного року. Вона зіп'ялася навшпиньки і цьомнула мене. Вона завжди ставала навшпиньки. Чи зустрічалася вона вже тоді з тим іншим хлопцем? Мабуть ні, але безперечно уже накинула на нього оком, бо він разом із нею слухав курс «Основи соціології». Про це мала знати Рене Сент-Клер, і якби я спитав, вона б швидше за все мені все вивела. Потякати язиком було улюбленою справою Рене, сто відсотків, що на сповіді вона доводила священника до виснаження. Але є такі речі, про які краще не знати. Наприклад, чому дівчина, яку ти кохав усім серцем, постійно відмовляла тобі, але практично за першої ж нагоди стрибнула в ліжко з іншим хлопцем. Я не певен, що людям удається повністю забути своє перше кохання. Десь там, глибоко всередині, воно все ще запускає пазури. Якась частина мого я досі хотіла б знати, що було зі мною не так. «Чого мені бракувало? Тепер мені перевалило за шостий десяток, волосся посивіло, я переміг рак простати, але мені досі хочеться знати, чому я не підійшов тоді в Енді Кіган?» «Я сів на поїзд, що називався Південним, і курсував від Бостона до Північної Кароліни. Ніякої пригоди в цій поїздці не було, зате вона коштувала дешево. А від Вілмінгтона до Гевенсбей?» Дістався автобусом. Співбесіду зі мною проводив Фред Дін, котрий серед інших своїх обов'язків виконував у Джойленді роль менеджера з найму працівників. Чверть години порозпитувавши мене про різне, а потім глянувши на моє водійське посвідчення і свідоцтво про закінчення курсів невідкладної допомоги, видане Червоним Хрестом, він вручив мені пластиковий бейджик на шнурку. Великими літерами на ньому було написано «Відвідувач». Стояла дата того дня і усміхалося мультяшне зображення синьоокої німецької вівчарки, яка чимось нагадувала відомого дойду Скубіду. «Погуляй трохи парком», – запропонував Дін. «Покатайся, якщо захочеш, на колесі Кароліни. Атракціони ще не всі запустили, але це і працює. Скажи лейно, що я дозволив. Я тобі дав перепустку на один день». «Але ти маєш повернутися сюди до...» Він позирнув на наручний годинник. «Ну, скажімо, до першої». «Скажеш, чи не передумав працювати?» «У мене лишилося п'ять вільних місць, але всі вони однакові. Для привітних помічників». «Дякую, сер. Він усміхнувся і кивнув. «Не знаю, як тобі, а мені цей парк до душі. Тут усе трохи старе і розхитане, але в цьому є свій шарм». Я колись пробував працювати у Діснея. Не пішло. Там занадто... не знаю. «Корпоративно?» – здогадався я. «Точно. Занадто корпоративно. Усе таке доблизку натерте, гламурне. Кілька років тому я вернувся в Джойленд. І не пожалкував ні разу. Ми тут усе робимо трохи навмання. В цьому парку ще зберігся давній дух мандрівних цирків. Іди повештайся. Подумаєш, як тобі?» А ще важливіше – відчуєш, як тобі. А можна спершу одне запитання? Звісно. Я тиснув пальцем у свою перепустку. Що це за псина? Фред усміхнувся на всі 32. Це веселий песик Гові – талісман Джойлендо. Парк побудував Бредлі Істербрук. Перший Гові був його собакою. Того пса вже давно нема серед живих, але якщо ти працюватимеш тут цього літа, то бачитимеш його постійно. І це виявилося правдою. І неправдою водночас. Проста загадка та розгадка трохи далі, попереду. Джойленд був незалежним парком атракціонів, не таким великим, як Сікс Flags, і до Дісней Ворлду йому було дуже далеко, та все ж його площа вражала. А надто коли Джойленд Авеню, головна вулиця і дорога гінчаків, Другорядна вулиця стояли майже порожні і здавалося, що завширшки вони як дороги на вісім смуг. Я чув дзижчання бензопилок і бачив чимало роботях. Найбільша бригада трудилася на громовиці одній з двох американських гірок Джойлендо, Та відвідувачів ще не було, бо парк відкривався лише 15 травня. Однак працювало декілька фургончиків, які заробляли тим, що продавали обіди робітникам. Та ще стара леді перед ядкою провісниці майбутнього, розцяцькованої зірками, дивилася на мене пильно і підозріливо. За одним винятком усі атракціони були наглухо зачинені. За винятком колеса Кароліни. Було воно за вишки 170 футів, про це я дізнався згодом, і оберталося дуже повільно. Біля нього стояв дебелий м'язистий чолов'яга у линялих джинсах, потертих і заквецяних брудом замшевих чобутах та майці. На голові в нього був хвацько сунутий набік капелюх-котелок, що прикривав вугільно-чорне волосся. За вухом стирчала цигарка без фільтра. Він скидався на комічного карнавального кликуна з якогось старого коміксу. На помаранчевому дерев'яному ящику біля нього стояв відкритий ящик з інструментами і великий портативний радіоприймач. За Faces співали "Лишися зі мною". Чоловік пританцьовував у такт, тримаючи руки в задніх кишенях джинсів і погойдуючи стегнами. На мить у мене в голові промайнула думка, абсурдна, проте кришталево ясна. Коли я виросту, хочу бути схожим на нього. Він показав на мою перепустку. Тебе Фредді Дін прислав, так? Сказав, що все зачинено, але на великому колесі покататися можеш. Так, сер. Катання на колесі означає, що тебе приймуть. Він любить, щоб ті, хто ввійшов до числа небагатьох обраних, оглядали місцевість з висоти пташиного польоту. Ти станеш до роботи? Напевно. Чоловік простягнув руку. Я Лейнгарді. Ласкаво просимо на борт, хлопче. Я відповів йому рукостисканням він Джонс, радий знайомству. Він пішов доріжкою, що спадисто підіймалася до атракціону, що неквапом обертався, узявся за довгий важіль, схожий на важіль перемикання передач в автомобілі, та потягнув його на себе, колесо повільно зупинилося. Розфарбована у яскраві барви кабінка. На кожній з них було зображення веселого песика Гові, погойдувалося, готове прийняти пасажира. Залазь, Джонсі, ти злетиш у гору, де повітря прозоре і кінця краю не видно просторам. Я заліз у кабінку і зачинив дверцята. Лейн поторсав їх, щоб пересвідчитися, що замкнено надійно. Опустив захисну перекладину і пішов назад до свого пульту керування. Капітане, до зльоту готовий? Думаю, що так. Дивовиже чекає. Він підморгнув мені і посунув важіль керування вперед. Колесо знову почало обертатися, і зненацька Лейнгарді опинився піді мною. Він дивився вгору, так само, як і стара жінка біля палатки для ворожіння. Вона вигнула шию і затулила очі від сонця. Я весело помахав їй рукою, вона помахом не відповіла». Я піднімався понад усім, що було внизу, крім химерних вигинів і проваль, громовиці. Відчував прохолоду повітря, такого, яким воно буває на провесні. І мені здавалося тупо, але правда, що всі мої турботи і негаразди лишилися десь унизу. Джойленд не був тематичним парком, і це дозволяло зібрати в ньому потроху різних атракціонів. Другі американські гірки звалися Скаженою трясучкою. Крім того, була ще водяна гірка, плюс хрязь капітана Немо. На дальньому західному кінці парку розташовувався окремий маленький парк для дітлахів – так зване село Виляй-Крути. Ще була зала для концертів, де здебільшого виступали, про це я теж дізнався пізніше, другосортні співаки, кантрі та рок-музиканти, чий пік популярності припав на 50-60-ті роки. Пам'ятаю, якось там дали спільний концерт Джонні Отіс і великий Джо Тернер. Я ще спитав у бренди Раферті, головного бухгалтера, котра також виконувала роль мами дівчаток-скаутів для голівудських краличок. Хто вони такі? Брен подумала, що я тупак. Я подумав, що вона стара. Напевно, ми обоє мали рацію. Лейнгарді почекав, коли я піднімуся аж на самісінький верх, а тоді зупинив колесо. Я сидів у кабінці, яка погойдувалася на вітрі, міцно тримався за перекладину і дивився на досі незнайомий мені світ. На захід простягалася рівнинна місцевість Північної Кароліни, неймовірно зелена, як для хлопця з Нової Англії, який звик вважати березень всього всього холодним і брудним провісником справжньої весни. На сході лежав океан, темно-сині хвилі з металевим відливом розбивалися пінними кремово-білими баранцями на березі, уздовж якого я впродовж кількох місяців носитиму в обидва боки своє розбите серце. А просто переді мною виднілися веселі каруселі Джойлендо, великі і маленькі атракціони, концертна зала, та ятки, сувенірні крамнички і автобус, веселий пес що розвозив відвідувачів по найближчих мотелях і, а вже ж, на узбережжя. На півночі лежав Гевенс-бей. З висоти пташиного польоту, над парком, з гори, де повітря прозоре, містечко здавалося кубкою дитячих кубиків, над якими вивіщувалися і вказували на сторони світу чотири шпилі церкви. Колесо знову рушило. Я спускався, наче малий, у оповіданні Реддіарда Кіплінга, що їхав на хобутів слона. Лейнгарді зупинив колесо, проте дверцята мені не відчинив. Зрештою, я вже майже був працівником. «Ну і як?» «Супер!» – сказав я. «Ага, непогано, як на бабусин атракціон». Він поправив свій котелок, скосивши його на інший бік, і поглянув на мене, оцінюючи. «Скільки в тобі зросту? Шість і три?» «Шість і чотири?» Ага, побачимо, як тобі сподобається катати свої 6-4 на колесі всередині липня у шкурі, співаючи з днем народження якомусь розбещеному малому шмаркатому засранцю з цукровою ватою в одній руці і напівросталим ріжком морозива в іншій. У якій шкурі? Але Гарді вже йшов до своєї машинерії і не відповів. Може, не розчув через радіо, бо з нього саме горлав крокодилячий рок а може хотів, щоб моя майбутня праця в ролі одного з веселих песиків Джойленду стала сюрпризом. До зустрічі з Фредом Діном я мав убити понад годину, тому прогулявся дорогою гінчаків до вагончика, де продавали гарячі обіди. І, судячи з усього, бізнес ішов непогано. Не все в Джойленді було пов'язано з собачою темою, проте їй присвятили чимало місць. Невинятком стала і ця забігайлівка під вивіскою «Смаколики, цуциколики». Мій бюджет для цієї подорожі в пошуках роботи був сміховинно малим. Проте я подумав, що кілька баксів на «Чилі Дог» і паперовий пакетик «Картоплі Фрі» якось уже дозволю собі витратити. Коли я порівнявся з «Яткою Хіроманта», переді мною виросла «Мадам Фортуна». Хоча це не зовсім правильно, бо фортуною вона була лише в період з 15 травня до Дня праці. Протягом цих 16 тижнів вона вбиралася у довгі спідниці, сітчасті багатошарові блузи і шалі, прикрашені розмаїтими кабалістичними символами. У вухах у неї теліпалися золоті кільця. Такі важкі, що відтягували мочки, і розмовляла вона сильним циганським акцентом, завдяки якому здавалася персонажем з фільму «Жаху» 30-х років. З тих, де показували оповиті і млою замки, і зловісно завивали вовки. Решту місяців року вона була бездітною вдовою з Брукліну яка колекціонувала статуетки «Гумель» і любила дивитись фільми, особливо сльозливі мелодрами, де якась дівчинка захворює на рак і красиво вмирає. Того дня на ній був скромний чорний діловий костюм зі штанами і туфлі на низьких підборах. Кольоровий штрих додавав рожевий шарфик навколо шиї. Голову фортуни вінчала кучма густих неслухняних сивих кучерів, Проте то була перука, і поки що вона зберігалася під скляним куполом у будиночку в Heavens Bay. Власне волосся віщунки було короткострижене і фарбоване в чорний колір. Фанатка любовних історій з Брукліну і провидиця Фортуна мали тільки одну спільну рису. Обидві вважали себе екстрасенсами. «Над тобою нависла тінь, юначе», – проголосила вона. Опустивши погляд, я побачив, що вона цілковито має рацію. Я стояв у тіні колеса Кароліни, і вона теж. «Та не ця, дурко! Над твоїм майбутнім ти відчуватимеш голод!» Я вже його відчував, до того ж сильний, проте цуциколик завдовжки кісфут невдовзі його втамує. «Це дуже цікаво, місіс... Е, Розалінд Голд!» – ворожка простягнула руку. «Але ти можеш називати мене Розі. Як усі?» Хоча поки сезон вона ввійшла в образ, тобто заговорила так, наче вона бела Лугоші тільки з грудьми. Боки дзедзон, я фортуна, я потиснув їй руку. Якби вона була не лише в образі, а й у костюмі, на зап'ясті б задзеленчало з пів золотих браслетів дуже приємно і приміряючи той самий акцент. А я Дефін, вона навіть не всміхнулася. Це ірландське ім'я? Так. Ірландці сповнені журби. Багато хто з них володіє даром бачити. Не знаю, чи ти маєш у собі цей дар, однак таку людину ти зустрінеш. Насправді я був сповнений радості. Поряд із усе поглинаючим бажанням запхати в себе цуциколика, бажаного приправленого чилі, усе це дуже нагадувало пригоду. Я сказав собі, що це відчуття вивітреться, коли я наприкінці робочого дня вимиватиму туалети чи витиратиму блювотиння, сидінь, чашок, кружляшок. Але на ту мить усе здавалося просто ідеальним. Ви відпрацьовуєте свій образ? Вона випросталася в повен зріст, щонайменше 5 футів 6 дюймів. Ніякий це не образ, дитинко. Вона промовила «обрез» замість «образ». «Євгеї! Найчутливіша гаса у світі! Це всім відомо!» І заговорила без акценту. «Крім того, працювати в Джойленді краще, ніж ворожити по році на Другій авеню. Журливий ти чи ні, ти мені подобаєшся. Від тебе йдуть хороші вібрації. Це одна з моїх улюблених пісень «Біч бойс». «Але попереду на тебе чекає велике горе». Вона помовчала. «Старий, як світ, трюк із підкресленням важливості» і, напевно, небезпека. А ви бачите в моєму майбутньому вродливу жінку з темним волоссям? Венді була вродлива жінка з темним волоссям. "Ні", сказала Розі. А наступні її слова змусили мене заклякнути на місці. "Вона в твоєму минулому". "Ну, окей". Я обійшов її, намагаючись не торкатися і рушив у бік цуциколиків. Вона була шарлатанкою. Щодо цього я не мав ні найменших сумнівів, та торкатися її чомусь не хотілося. Але марно, вона пішла за мною. У тебе в майбутньому маленька дівчинка і хлопчик, у хлопчика є собака. Напевно, веселий песик, і звуть його Гові. Мою спробу розрядити обстановку Розі цілковито проігнорувала. На дівчинці червона кепка, в руках у неї лялька. Одне з цих дітей має дар бачити. Котре з них, не знаю, це від мене приховано. Цієї частини її гри я майже не чув, бо думав про те, що вона сказала раніше, зі звичайним акцентом мешканки Брукліну. Вона в твоєму минулому. Згодом з'ясувалося, що мадам Фортуна багато в чому помилялася. Проте справжні екстрасенсорні здібності в неї теж були. І того дня, коли я проходив співбесіду щодо літньої роботи у Джойленді, вони працювали на повну потужність. Роботу я отримав. Містер Діна особливо порадувала моє свідоцтво про вміння надавати невідкладну допомогу, видане Асоціацією молодих християн того літа, коли мені виповнилося 16. Літа, яке я називав літом нудьги. Упродовж наступних років я дізнався, що в нудьгі є чимало переваг. Я повідомив містерові Діно, коли в мене закінчується навчання, і пообіцяв, що приїду в Джойленд за два дні по тому на командні збори і підготовку. Ми поручкалися, і він привітав мене в лавах працівників. Певної миті я навіть думав, що він попросить мене гавкнути з ним разом, як веселий песик, або щось із цієї опери зробити. Але він лише побажав мені вдалого дня і вийшов зі мною з офісу. Низенький чоловічок з пронизливим поглядом і граційною ходою. Стоячи на маленькому ганку з цементних блоків перед офісом для найму працівників, слухаючи шум прибою і вдихаючи вологе солоне повітря, я знову відчув радість і несамовите бажання, щоб уже почалося літо. «Ви тепер у розважальному бізнесі, юний містер Джон», – сказав мені новоспечений бос. «Це, звісно, не мандрівний цирк. Нині ми вже від цього трохи відійшли, але не те, щоб і дуже далеко. Ви розумієте, що це означає бути у розважальному бізнесі?» «Ні, сер, не дуже». Погляд у нього був урочистий, проте в кутиках рота сховалася усмішка. Це означає, що лохи мають виходити звідси усміхненими. І, до речі, якщо я почую, що ти звеш відвідувачів лохами, вилетиш звідси так швидко, що й не знатимеш, звідки той копняк узявся. Я маю право їх так називати, бо я в розважальному бізнесі відтоді як голитися почав. Лохи вони і є лохи. Нічим не відрізняються від того села неасфальтованого з Оклахоми й Арканзасу, яке лазило з роззявленими ротами по кожному ярмарку, де я працював після Другої світової. Люди, які приходять у Джойленд, може і вдягнені краще, і їздять на фордах і фольксвагенах замість пікапів. Та однаково тут вони перетворюються на лохів з роззявленими ротами. Якби було інакше, ми б тут не сиділи. Але поза очі ти маєш звати їх ховрашками. Коли вони почують це слово, то подумають, що це про тваринок, яких десь показують. Але ми ж знаємо. Вони ховрашки Містери Джонс. Гарненькі, пухкенькі ховрашки, які люблять розваги і скачуть з атракціону на атракціон. Від палатки до палатки, як від нірки до нірки. Він мені підморгнув і потис плече. Ховрашки мають виходити звідси задоволеними, бо інакше потік відвідувачів вичахне, і ми швидко вилитиму в трубу. Я вже бачив таке раніше. Усе відбувається дуже швидко. Це парк розваг юний Містер Джонс, тож песьте ховрашків, і якщо вже тягаєте за ушка, то робіть це дуже ніжно. Словом, розважайте їх. Добре, сказав я, хоч і не знав, наскільки весело буде відвідувачем, коли я поліруватиму диявольські вагончики. Джойлендівську версію електромобілів, чи вестимо підмітальну машину дорогою гінчаків після того, як ворота зачинятимуть на ніч. І не здумуй залишити мене з носом. Ти мусиш бути тут у погоджений день і за п'ять хвилин до погодженого часу. Добре. У шоу-бізнесі є два важливі правила, малий. Стеж за своїм гаманцем і показуйся вчасно. Коли я пройшов попід великою аркою, на якій неоновими літерами наразі вимкненими було написано «Ласкаво просимо до Джойленду», і вийшов на паркувальний майданчик, де майже не було машин, то побачив Лейна Гарді, який стояв спершись на ядку зачиненої каси і курив сигарету, що раніше була в нього за вухом. «Курити на території тепер заборонено», – пояснив він. «Нові правила». Містер Істербрук каже, що ми будемо першим парком в Америці, який їх запровадив, але не останнім. Отримав роботу? «Так, вітаю. Фредді просвітив тебе щодо ярмарків і мандрівних цирків?» «Щось типу того. Про те, щоб пестити ховрашків, казав?» «Ага. Фред буває діставучим дядьком, але в розважальному бізнесі він уже віддавна. Все бачив по два рази, і він не помиляється. «Я думаю, у тебе все вийде». «Є в тобі щось таке ярмарково-карнавальне, хлопче!» Він махнув рукою на парк із його принадами, що вирізблювалися на тлі безхмарного блакитного неба. Громовиця, скажена трясучка, химерні вигини і повороти водяної гірки капітана Немо та, а вже ж, колесо Кароліни. «Хто зна, може цей парк твоє майбутнє?» «Може», – сказав я, хоча вже точно знав, яким буде моє майбутнє. Я писатиму романи й оповідання з тих, які публікують у Нью-Йоркері. Я все ретельно спланував. Звісно, весілля з Венді Кіган я теж ретельно спланував. Як і те, що ми дочекаємося, коли нам стукне по 30, а тоді народимо пару дітлахів. Коли тобі 21, життя – це карта доріг. Уже в 25 ти підозрюєш, що тримав карту догори дригом. У 40 тебе опановує цілковита впевненість у цьому. А на той час, коли тобі виповнюється 60, повірте мені на слово, ти розумієш, що ти, бляха, заблукав. А Розі Голд ошелешила тебе фортунівськими побрехеньками? е е Лейн усміхнувся. І на що я питаю? Просто запам'ятай, хлопче. 90% того, що вона каже, це справді брехня. Інші 10, скажімо так. Бувало, вона казала людям таке, що в них волосся ставало сторч. «А вам?» – поцікавився я. «Вам вона повідомляла щось таке, від чого волосся ставало сторч?» Він розплився в усмішці. «Той день, коли я дозволю Розі прочитати щось на моїй долоні, стане днем, коли я знову подамся в мандре, стану атракціоністом-посадником у свинячому поясі. Син місіс Гарді не визнає спіритичних дощок і магічних кристалів. «Ви бачите в моєму майбутньому вродливу жінку з темним волоссям?» – спитав я. «Ні, вона в твоєму минулому». Гарді дивився на мене уважно. «Що таке? Муху проковтнув? «Та нічого», – сказав я. «Колися, синку, вона нагодувала тебе правдою чи туфтою?» «Наживо чи меморекс?» «Скажи таткові». «Тувтою, я впевнений». Я глянув на годинник. «У мене автобус о п'ятій, не хочу на нього спізнитися, бо не встигну на поїзд до Бостона о сьомій». «Та часу ще повно. Де жити збираєшся влітку?» Я про це якось не думав. Можеш дорогою на автостанцію зайти до місіс Шопло. Літній обслузі багато хто в Гевенс бей здає житло, але в неї найкраще. За всі ці роки вона багатьох привітних помічників прихистила. Її дім легко знайти. Він у кінці Main Street на Узбережжі. Велике ранчо, стіни в сірий колір пофарбовані. На ганку висить табличка. Ти її не пропустиш, бо вона викладена з мушель, що потроху відвалюється. Пляжний готель Місіс Шопло. Скажи їй, що ти від мене. Добре, скажу. Спасибі. Якщо ви найматимеш кімнату там, зможеш ходити сюди по пляжу. І замість бензину витратиш гроші на щось корисніше. Наприклад, на танці сходиш у вихідний. Приємно починати ранок із прогулянки пляжем. Хай щастить, хлопче. Приїжджай, попрацюємо. Він простягнув руку. Я потис і ще раз йому подякував. Гарді заронив у мені цю думку, і я вирішив назад до містечка прогулятися пляжем. Так я зберіг би двадцять хвилин очікування на таксі, яке однаково не міг собі дозволити. Я вже був майже біля дерев'яних сходів, що вели до піску, коли мене гукнув Гарді. — Гей, Джонсі! Хочеш знати те, про що тобі не розкаже Розі? — Навже ж! У нас є моторошний атракціон, називається «Дімжахо». Стара Розола не підходить до нього ближче, ніж на 50 ярдів. Вона терпіти не може страхіття, які там вискакують, і кімнату тортур, і записані голоси. Але чого вона насправді боїться, то це примари, яка там водиться. Навіть так? Отак от. І не лише вона. Півдесятка людей, які тут працюють, стверджують, що вони її бачили. Ви серйозно? Але то було лише одне з тих риторичних запитань, які ставлять ошелешені люди. Я бачив, що він не жартує. Я б розповів тобі цю історію, але моя перерва скінчилася. Маю поміняти кілька струмоприймачів на диявельських вагончиках, а десь о третій прийдуть інспектори перевіряти громовицю. На предмет безпеки. Які ж вони геморойні, ці хлопці? «Ти спитаю Шопло. Що стосується Джойленду, Еммаліна Шопло знає більше за мене. Вона, можна сказати, знавець. Порівняна з нею, я новачок». «А це не розіграш? Не якась туфта, яку ви підкидаєте всім новоприбулим? Хіба схоже, що я жартую?» «Не схоже було, однак я бачив, що йому весело. Він навіть мені підморгнув. Що за парк розваг без власної примари? Може, ти сам її побачиш?» Лохам вона не показується, це точно. Добре, біжи, малий. Застовпи собі кімнату, перш ніж сядеш на автобус до Вільмінгтона. Ти ще мені подякуєш. Розділ другий. Ім'я Ліна Шопло створювало в уяві образ рожевощокої хазяйки готелю з якогось роману Чарльза Діккенса, котра скрізь шелестіла своїм пишним бюстом і приказувала щось на зразок «Хай береже нас Господь!» Вона б подавала чай і ячмінні коржики під схвальними поглядами добродушних ексцентриків. Вона могла б навіть ущипнути мене за щоку, поки ми сиділи біля вогнища, яке потріскувало, і смажили на ньому каштани. Але в цьому світі ми не часто маємо те, що малює нам уява. Тому дама, яка відчинила двері, коли я подзвонив, була висока, мала років 50 з гаком, пласкі груди і була бліда, мов, укрита і шибка. В одній руці вона тримала старомодну приплескану попільничку, в іншій – запалену сигарету. Мишаче каштанове волосся було завите великими локонами і покривало вуха. Це робило її схожою на пристаркувату принцесу сказки братів Грим. Я пояснив, для чого прийшов. «Працюватимете у Джойленді? Ну тоді заходьте. Якісь рекомендації маєте? Від власників житла – ні, я живу в гуртожитку». Але в мене є робоча рекомендація від начальника в Комонзі. Комонс це їдальня університету Нью-Гемпшира, де я… Я знаю, що таке Комонс. Я народилася вночі, але не вчора вночі. Вона провела мене в парадну вітальню, кімнату завдовжки сам будинок, набиту розпарованими меблями, де одразу привертав до себе увагу телевізор з великим екраном. Хазяйка показала на нього – кольоровий. Мої квартиранти можуть його дивитися і користуватися вітальною до десятої години вечора, в будні, та до півночі у вихідні. Іноді я разом із дітлахами дивлюсь якесь кіно чи в суботу ввечері бейсбол. Ми їмо піцу чи я роблю попкорн. Це така забава». «Забава», – подумав я. «Мабуть, це весело». «Скажіть, містере Джонс, буває таке, що ви напиваєтеся і буяните». Я вважаю, що така поведінка суперечить суспільним нормам, хоча багато хто заплющує на неї очі. Німем. Іноді я міг трохи хильнути, але не буянив. Насправді після однієї двох пляшок пива мене одразу клонило на сон. Питати, чи вживаєте ви наркотики, безглуздо, бо ви однаково не скажете, правда ж? Хоча, звісно, з часом таке завжди випливає. І коли це стається, я прошу своїх квартирантів знайти собі інше помешкання. «Травички це теж стосується, зрозуміло?» «Так». Вона уважно на мене подивилася. «На курця трави ви не схожий, бо я її не курю. У мене є місця для чотирьох пожильців, і лише одне з них уже зайняте. Міс Екерлі, вона бібліотекар. Я здаю по одній кімнаті, проте вони набагато кращі, ніж у мотелі. Та яку я вам запропоную на другому поверсі?» У ній є свій туалет і душ. Кімнати на третьому поверсі таких вигод позбавлені. Ще там є сходи на зовнішній стіні. Зручно, якщо надумаєте привезти милу подругу. Проти подруг я нічого не маю, бо сама доволі мила і дружньо налаштована. У вас є мила подруга, містер Джонс? Так, але цього літа вона працює в Бостоні. Що ж, може ви з кимось познайомитеся, знаєте, як у пісні співається? Кохання навколо нас. Почувши це, я тільки всміхнувся. Навесні 73-го думка про те, щоб покохати когось, крім Венді Кіган, була мені цілковито чужда. Думаю, у вас буде машина. Паркувальних місць для чотирьох квартирантів на задньому дворі лише два. Тому що літа в нас незмінне правило. Хто перший приїхав, того і місце. Ви приїхали першим, тож, напевно, і місцем скористаєтесь. «Якщо ваша поведінка мене не влаштує, вам доведеться шукати собі інше місце. Справедливо?» «Так, мем. Добре, бо такі в мене правила. Платите, як завжди, за перший місяць, за останній, за вдаток на компенсацію збитків». Вона назвала суму, яка теж здалася мені справедливою, проте мала завдати відчутного удару по моєму рахунку в першому ньюгемшерському трасті. «Ви приймете чек?» А його можна буде перевести в готівку? Так, мем, думаю, так. Місіс Шопло закинула голову назад і розсміялася. Тоді я його прийму, звісно, за умови, що ви схочете жити в тій кімнаті після того, як її побачите. Вона загасила цигарку і підвелася. До речі, на горі курити не можна. Це через страхування. Тут, коли з'їдуться квартиранти, теж курити не можна буде. Це пов'язано з чемним ставленням до ближнього. «Ви знаєте, що старий Істербрук запроваджує заборону куріння в парку?» «Я про це чув. Думаю, він втратить багато грошей». «Попервах, може і так. Та потім усе надолужить з лишком. Я на бреда готова поставити. Він тямущий, дядько. Карні від карні». «Я хотів був спитати, що це означає, та вона вже пішла вперед». «Глянемо одним оком на кімнату». Погляду одним оком було достатньо, щоб зрозуміти, кімната мене влаштує. Ліжко було великим, чудово. Вікно виходило на океан. Ще краще. Ванна була якоюсь несерйозною, такою крихітною, що коли сідав на унітаз, ноги опинялися в душі, але студентам коледжів із крихтами заощаджень перебирати не доводиться. Проте вирішальним аргументом став краєвид. Такий, що навіть багатії, які володіли літніми будиночками на Гевенсбіч, навряд чи мали кращий. Я уявляв, як привезу сюди Венді, ми з нею милуємося океаном, а потім на тому великому ліжку під постійний сонний ритм прибою. Це, нарешті, це. Я хочу, сказав я, і відчув, як щоки вкриває рум'янець, бо говорив не про кімнату. Я знаю. «У тебе це на обличчі написано, чорт забирай!» Міс Шопло не мої думки прочитала. А може так і було? Вона широко всміхнулася. І ця усмішка все-таки зробила її схожою на діккенцівську героїню, незважаючи на пласкі груди та бліду шкіру. «Твоє власне гніздечко! Звісно, не Версаль, але твоє власне! Це тобі не кімната в гуртязі, правда? Хай навіть одиночка!» «Так», – підтвердив я. А сам уже думав про те, як вмовлю тата покласти ще 500 баксів на мій банківський рахунок, щоб вистачило грошей, поки не почну отримувати зарплатні чеки. Він побурчить, але зрештою погодиться. Я сподівався лише, що не доведеться розігрувати карту покійної матусі. Вона померла майже 4 роки тому, але тато досі носив у гаманці півдесятка її фотографій і не знімав обручки. «Власна робота і власне житло!» – трохи замрієно сказала місіс Шопло. «Це чудово, Девіне! Ти не проти, якщо я називатиму тебе на ім'я?» «Кажіть мені Дев!» – домовились. Вона роззирнулася по кімнаті під крутим похилом даху і зітхнула. Захват швидко вивітриться, однак доти відчуття приємне. Смак незалежності. Я думаю, ти станеш тут своїм. У тобі є щось карнавальне». Ви вже друга людина, яка мені це каже. Я згадав розмову з Лейном Гарді на паркувальному майданчику. Третя, якщо бути точним. І я точно знаю, ким були ті перші двоє. Що ще показати? Ванна не фонтан, я знаю. Але це краще, ніж спорожнятися у спільному туалеті в гуртожитку, поки біля пісуарів передять хлопці і потякають дівок, з якими лизалися напередодні увечері. Я розреготався і місіс Маліна Шопло мене в цьому підтримала. «Ми спустилися зовнішніми сходами. Як там Лейнгарді?» – спитала хозяйка вже внизу. «Досі носить свій дурнуватий ковпак?» «Мені здалося, що то котелок». Вона знизала плечима. «Котелок, ковпак, яка різниця?» «З ним усе добре, але він мені дещо розказав». Вона примружила око і нахилила голову. На її губах грала примарна усмішка. Він сказав, що в кімнаті страху в Джойленді, він назвав її домом Жаху, водиться примара. Я спитав, чи він мене розігрує, а він похитав головою. Сказав, що ви знаєте більше. Так і сказав? Так. Каже, що про Джойленд вам відомо більше, ніж йому самому. Що ж, вона полізла в задню кишеню штанів і витягла пачку Вінстона. Я чимало знаю». Мій чоловік працював там головним інженером, поки з ним не стався інфаркт, і він віддав Богу душу. Коли виявилося, що його страхування життя нічого не варте, та ще й позики під нього він брав чималі, я стала здавати горішні два поверхи будинку, а що мені лишалося? Дитина в нас була тільки одна, а тепер вона в Нью-Йорку працює в рекламній агенції. Вона підкурила сигарету, затяглася і пирхнула димом від сміху. І над собою працює, щоб здихатись свого паскудного південного акценту, але це зовсім інша історія. Цей завеликий будинок-монстр був іграшкою Гові, та я ніколи йому не дорікала. Принаймні, він окупився. Мені подобається мати зв'язок із парком, бо так мені здається, що я досі маю зв'язок із ним самим. Ти розумієш? А вже ж! Місіс Шопло пильно подивилася на мене крізь димок від сигарети, всміхнулася і похитала головою. Ні, ти так кажеш від доброти, але ти ще замолодий, щоб розуміти. Чотири роки тому я втратив маму. Тато досі горює. Він каже, що слова «жінка» і «жити» недарма починаються на одну літеру. У мене, принаймні, є навчання і дівчина, а тато тиняється за великим для нього будинком на півночі Кіттері. Він розуміє, що треба його продати і приїхати в якийсь менший поближче до роботи. Ми обидва це розуміємо. Але він лишається на місці. Тому я вас чудово розумію. Співчуваю. Коли-небудь я розтулю рота занадто широко і випаду в дірку. Твій автобус він о 5 десять приходить? Так. Тоді ходімо на кухню. Зроблю тобі гарячий бутерброд з сиром і розігрію в мікрохвилівці миску томатного супу. Час іще є. А поки їстимеш, розкажу сумну історію про джойленську примару. Якщо схочеш – послухати. То історія з примарою – не вигадка? Я в тій клятій кімнаті страху ніколи не була, тому, напевно, не скажу. Але вбивство точно було. У цьому я впевнена на сто відсотків. Суп був із бляшанки. Campbell's, зате розтоплений сир на тості, виявився мюнстерським, моїм улюбленим. І на смак був божественним. Місіс Шопло налила мені склянку молока і наполягла, щоб я випив. «Ти ростеш, сказала вона. Потім сіла навпроти мене з власною мискою супу, але без сендвіча, бережу дівочу фігуру, – і розповіла історію. Частково вона реконструювала її за газетами і телевізійними репортажами. Втім, найсоковитіші шматки отримала від знайомих із Джойленду, котрих у неї була сила вселенна. Це сталося чотири роки тому, тобто десь приблизно тоді, коли померла твоя мама. Знаєш, що мені завжди першим спадає на думку, коли я згадую цю історію? Сорочка того типа і рукавички. Від самої думки про ті речі мене пересмикує, бо це означає, що він усе спланував. «По-моєму, ви почали зсередини», – зауважив я. Місіс Шопло засміялася. «Ага, напевно». Звуть твою примару Лінда Грей. І була вона з Флоренс. Це у Південній Кароліні. Вона зі своїм хлопцем, якщо то був її хлопець, поліція перевірила все, що так чи інакше було пов'язано з її життям, але не знайшла й натяку на нього. Провела свою останню на цьому світі ніч у Луна Ін. Це мотель за півмилі на південь звідси на узбережжі. У Джойленд вони зайшли близько 11 ранку наступного дня. Він купив їм денні перепустки, розрахувався готівкою. Вони покаталися на атракціонах, потім пообідали в печерному лобстері, рибному ресторані біля концертної зали. То було щойно по-першій. Що стосується часу смерті, ти, мабуть, знаєш, як його визначають. За вмістом шлунка і таке інше. Ага, сендвіча вже не було, і я перейшов до супу. Мого апетиту ця історія нітрохи трохи не зіпсувала. Не забувайте, що мені був 21 рік, і у душі я був переконаний, що ніколи не помру, хоч у голос цього б і не казав. Навіть смерть матері не змогла похитнути цю мою основоположну віру. Він погодував її, потім покатав на колесі Кароліни, а це повільний атракціон, сприятливий для травлення, а потім повів у дім жаху. Зайшли вони разом, а вийшов він сам. Десь на середині маршруту, який займає хвилин дев'ять, він перетяв їй горло і викинув тіло біля монорейки, по якій ходять вагончики, викинув як зіжмакане сміття. Напевно, він знав, що крові буде багато, бо на собі мав дві сорочки і заздалегідь надів жовті робочі рукавички. Верхню сорочку, ту, на якій було найбільше крові, знайшли за сто ярдів від тіла. Рукавички валялися трохи далі. Перед моїм внутрішнім зором постала дуже чітка картина. Спершу тіло, досі тепле і пульсуюче, далі сорочка, далі рукавички. А вбивця тим часом сидить спокійно і їде до кінця. Місіс Шопло мала рацію, було моторошно. Коли поїздка скінчилася, падлючий син просто вийшов і пішов собі геть. У вагончику він усе повитирав. Сорочка, яку знайшли, була мокрюща, але трохи крові все одно лишилося. Один із помічників помітив її на сидінні перед наступним заїздом і, не подумавши, витер кров на атракціонах у парку розваг не таке вже й незвичне явище. У дітлахів од надмірного хвилювання часом іде кров носом. Сам побачиш. Тільки рукавички надівай, коли прибиратимеш, щоб уберегтися від хвороб. Вони є на станціях невідкладної допомоги, а станції невідкладної допомоги є по всьому парку. І ніхто не помітив, що він вийшов з атракціону без дівчини? Ні. То була середина липня, розпал сезону. У парку була сила селена відвідувачів. Тіло знайшли тільки о першій годині ночі, після того, як парк зачинили і вимкнули робоче освітлення дому жаху. Ну, для нічної зміни. У тебе ще буде нагода дізнатися, що це таке. Усі команди привітних помічників раз на місяць отримують завдання протягом тижня прибирати вночі. Краще відіспись наперед, бо працювати у дві зміни – це гаплик. Люди проїжджали повз неї, аж поки парк не зачинився і не бачили тіла? «Навіть якщо бачили, то думали, що це експонат. Проте я думаю, що труп не помічали. Не забувай, що Дім Жаху – це темний атракціон. Єдиний у Джойленді, до речі. В інших парках таких більше. Темний атракціон. Від цих слів щось здригнулося всередині. Проте навіть це не завадило мені доїсти суп. А як щодо опису його зовнішності? Може офіціанти, які їх обслуговували в ресторані, змогли його описати?» У них було дещо краще – знімки. Повір мені, поліція зробила все необхідне, щоб вони з'явилися на телебаченні та в газетах. Але звідки? «Голівудські кралечки», – сказала місіс Шопло. У парку їх завжди працює з півдесятка, коли сезон розкручується наповно. Ніяких салонів розпусти у Джойленді ніколи й близько не було. Але старий Істербрук недаремно стільки років провів, мандруючи з ярмарками. Він знає, що на додачу до атракціонів і сосисок у тісті, люди хочуть бачити щось сексуально привабливе. У кожній команді помічників є одна кралечка. У вас теж своя буде. І вашим хлопці обов'язком буде наглядати за нею по-братському, щоб ніхто бува не скривдив. Вони бігають у коротеньких зелених суконьках, зелених туфельках на високих підборах і симпатичних капелюшках, які завжди мені нагадували Робін Гуда і його веселих друзів. Тільки це веселі ціпоньки. Вони тягають із собою фотоапарати з-під графік, такі, як ото в старих фільмах показують, і знімають лохів. Місіс Шопло замовкла на мить. Хоча я тобі не раджу так називати відвідувачів. Про це мене містер Дін попередив. Я мала б здогадатися. Отже голівудським краличкам кажуть основну увагу приділяти родинам і парочкам, яким на вигляд більше 21 року. Молодших зазвичай не цікавлять фото на пам'ять. Вони радше витратять гроші на їжу і атракціони. Сценарій такий. Спочатку дівчина клацає, потім підходить. Вона заговорила голосом Мерелін Монро з придихом. «Вітаю! Ласкаво просимо у Джойленд. Я Карен. Якщо ви хочете отримати фотографію, яку я щойно зробила, назвіть мені своє ім'я». І зазирніть у намет голівудське фото на дорозі гончаків, коли йтимете на вихід із парку. Десь так. Одна з дівчат сфотографувала Лінду Грей та її кавалера в тирі імені Енні Оуклі. Та коли підійшла, чоловік грубо її відшив. Дуже грубо. Пізніше вона повідомила поліції, що вигляд у нього був такий, наче він хотів схопити її фотоапарат і розтрощити об землю, якби знав, що йому це зійде з рук. Сказала, що від його погляду в неї мороз пробіг поза шкірою. «Холодні сірі очі», – сказала вона. Місіс Шопло всміхнулася і знизала плечима. Та тільки потім виявилося, що на ньому були окуляри від сонця. Ти ж знаєш, як дівчата люблять драматизувати. Про це я знав не з чуток. Подруга Венді Рене могла банальний візит до стоматолога перетворити на сценарій фільму «Жаху». То був найкращий знімок, проте не єдиний. Копи переглянули всі фото, зроблені голівудськими кралечками того дня, і знайшли Грей та її друга на тлі як мінімум чотирьох із них. Найчіткіше їх було видно там, де вони стояли в черзі до чашок кружляшок, і він тримав руку в неї на дубці. Досить розкуто він себе почував як на людину, якої ніколи не бачили ні її сім'я, ні друзі. «Шкода, що в парку нема таких камер, які б знімали відвідувачів», – зауважив я. «Моя мила подруга цього літа працюватиме в універмазії «Філінс» у Бостоні, то вона казала, що там уже є кілька таких камер і планують встановити ще, щоб ловити злодюжок». «Настане день, коли цих камер скрізь буде як собак нерізаних», – сказала вона. «Як у тій науково-фантастичній книжці про поліцію думки». Особливого ентузіазму я щодо них не відчуваю, звісно. Але на таких атракціонах, як «Дім жаху», їх не ставитимуть ніколи. Навіть інфрачервоних, які бачать у темряві. Ні? Ні. У Джойленді нема тунелю кохання. Але «Дім жаху» – це 100% тунель обійманнячок. Чоловік якось сказав Ті дні, коли команда нічних прибиральників не знаходила біля колії щонайменше три пари трусиків, були для парку якимись неприбутковими.